65. Вдала нагода навідатись до сан Лоренцо. Папа здобув освіту самотужки. Колись він служив мажордомом у капрала Маккейба. Він ніколи не покидав острова. Він непогано володів англоамериканською мовою. Усе, що ми казали з трибуни, транслювалось до натовпу через величезні рупори, що огреміли, немов, сурми страшного суду. Звуки підсилені цими сурмами. Летіли вздовж широкого та короткого бульвару за спинами натовпу, відбивались від скляних стін трьох нових будівель у кінці бульвару, так клекотом повертались назад. – Ласкаво просимо, – сказав папа. – Ви прибули до найкращих друзів Америки. У багатьох країнах до Америки ставляться вороже, але не на нашій землі, запевняє вас пане посол. Він вклонився до Г. Лов Кросбі – виробника велосипедів, помилково вирішивши, що він новий посол. «Я знаю, що це прекрасна країна, пане президенте», – сказав Кросбі. Усе, що я чув, про неї мені дуже сподобалось. Ось тільки...» «Що? Я не посол», – сказав Кросбі. «Залюбки б ним став, але я лише звичайний, простий бізнесмен». Йому було дуже неприємно вказати на справжнього посла. «Ось цей чоловік і є великою шишкою». «Ага», – папа всміхнувся в своїй помилці. Раптом його усмішка зникла. Він здригнувся від якогось внутрішнього болю, зігнувся, заплющив очі, Намагався здолати цей біль. Френк Гонікер підтримав його незграбно та невміло. «Вам зле?» «Пробачте мені». Нарешті прошепотів папа, намагаючись випростатись. Його очі наповнилися сльозами. Він змахнув їх долоною та вирівнявся. «Прошу пробачення». Здавалося, що на мить він забув, де знаходиться та що мусить робити. Потім згадав і потиснув руку горлі Мінтону. «Тут ви серед друзів. Я в цьому впевнений». Лагідно сказав Мінтон. «Ми християни», – сказав папа. «Це дуже добре». «Антикомуністи», – сказав папа. «Це дуже добре». «Комуністів тут немає», – сказав папа, «бо вони занадто бояться галка». «Це мене не дивує», – відповів Мінтон. «Ви приїхали до нас у слушний час», – далі папа. «Завтра відбудеться найурочистіша подія в історії нашої країни. Завтра наше найбільше національне свято». «День ста мучеників за демократію». І в цей же день відбудуться заручені генерал-майора Гонікера з моною Еймос Монсано, найдоргоціннішою особою в моєму житті і у житті Сан-Лоренцо. «Бажаю вам великого щастя, міс Монсано», – сказав Мінтон розчулено. «І дозвольте привітати вас, генерале Гонікере». Молода пара відповіла йому, схиливши голови. Тоді Мінтон заговорив про згаданих 100 мучеників за демократію, і те, що він сказав, було кричущою неправдою. Кожен учень американських шкіл знає історію благородної жертви Сан-Лоренцо у Другій світовій війні. Сотня хоробрих уродженців, острова, чию пам'ять ми вшануємо завтра, зробили все, що може зробити вололюбний народ. Президент Сполучених Штатів просив мене бути його офіційним представником на завтрашній церемонії і кинути в море вінок – подарунок від народу американського народові Сан-Лоренцо. Народ Сан-Лоренцо вдячний вам, вашому президентові, та великодушному народові Сполучених Штатів Америки за увагу та турботу, сказав папа. Буде великою честю для нас, коли ви кинете в море вінок під час святкування заручин. Це честь для мене. Папа запросив нас усіх шанувати його своєю присутністю на завтрашній церемонії кидання вінка та на святкуванні заручин. Ми мали прибути до його палацу о півдні. Які діти будуть у них, сказав папа, указавши рукою на френка та мону. «Яка кров, яка краса!» Біль схопила його знову. Він знову заплющив очі, щоб зосередитись на своєму стані. Він чекав, доки біль мине, але біль не минав. Мука його не вщухала. Він відвернувся від нас до мікрофона та натовпу. Намагався жестами щось показати народу і не зміг. Спробував щось сказати народу і не зміг. Нарешті він прохрипів кілька слів. «Ідіть додому!» – вигукнув він, задихаючись. «Додому!» Натов прозвіявся, немов листя під вітром. Папа знову обернувся до нас. У муках він виглядав іще гротескнішим, ніж перед тим. Тоді він упав.